Ainhoa, erizalde, egunon? Ba, egunonik! Beraz, Maulen gira hor, uh, lehen anikotz hemen anturatzen delako uh, erronkarri barriko eta Sibiroko arteko eko izlen merkatu-a. Uh, Dianik, diguzu, nola etorri zen idei hori? Ba, duela bizpairu urte, Maulek proposatu zigun erronkariri birazkatzea. Eta goadoz bazela garaia enetako oso bera berant baina bueno heldu da eta orduztik, ari gara urtero urtero zon bai ardu eran ez bad arronkarin xuberuan. Uh, hor mugas bi aldetaik izan ilsamena edo badea saitar sunik edo eta e, e, normalki. Ba normalki ni baneseekin beti euskaraz nanureekin gazteleraz eta egin frantsesez Lulurekin. Moldatzen gara iruzkuntzatan, iruzkuntzagatik ez da erazua, gehien bada, ba, auto hartu eta oren hori ba, bidaia eginda izatea, e, bueno, paisaia eskipo egita denez, ba, gustora egiten da. Hor, uh, bon, anturazalitantzia, mena, izi haibai garagardo xaltzen uh, uh, orkesten halduzu uh, ze uh, garagardo den, hanko edo, zer da, erronkarri beian edo? Ba, burgi herrian, dugu ebratzeri e, zera gardategi txiki bat, eta duela bi urte bos gazte animatu ginen, ahien artean ebikotean, anaia eta txikitako bilagun. Bos gazte, argi genuen ba, Pirineotan bortuan bizina egin nula, ez genekin zerta, ez genekin nola, ez genuen etxeri, bueno, hama nirene txezarra. Bueno, zerbaitekin hasten denez, ba proiektuariekin genion eta alaxia gaude, merkatzez merkatu ta Euskal mercatu, Herriari buelta ematen. Merkatii ene uh, unguia jaregitzen dugu eta hor badugu uh, nouro estudiante denan stand bat eta xici Yoshi du kegen. Nik... Uh, ...ni badakinkan bezala gazna sali haundi bat nuk, ordi nimi beti gazna... ...gazta eintxerka ebelten nuk. E behor, uh, gazna dezberdin sumait es, es, <t 'en> gazna ut -ut bat uzak, oro txestetuzak? Ez, ez, ni shibirotat gaznaak txestatut izak, baina erronkarrikoak mementuko ez. Ta uste eta beste utzuli bat eginen dudala... Ouais. ...bestaldeko nafar da fara, bestaldeko gazna eintxerztatzea. Bai, ouais, ez uh, da badi ez eh, berintaz, suen normalki reiten? Bai, ez nakek... Bai, ez nezake explica, eta eraiteko bana banchetseneko ala ike bai gustiana beste gai Sabadela bai. Eh. Uh, Bohor uh, gasna cliente bat berimagunin hor chalsari bat bai egue. Gasna minet chalsigo suntan. Eh, aminibat oh, mena Bai, why hashtag, why gentic, why health and beauty, pour d'une couche sous bite Es, uh, bate, aurtenko bakar. Aurtenko bakar. Oin espego huna isabendera. Bai, bai, bai. Ikushiko.